לפאה האחת, ועמודיו עשרים, ואדניהם עשרים נחושת, ובי העמודים וחשוקיהם כסף. וכן לפאת צפון באורך, כלאים מאה אורך, ועמודיו עשרים, ואדניהם עשרים נחושת, ובי העמודים וחשוקיהם כסף. ורוחב החצר, לפאת ים, כלאים חמישים אמה, עמודיהם עשרה. ואדניהם עשרה, ורוחב החצר, לפעת קדמה מזרחה, חמישים אמה, וחמש עשרה אמה, כלאים לכתף, עמודיהם שלושה, ואדניהם שלושה, ולכתף השנית, חמש עשרה כלאים, עמודיהם שלושה, ועדניהם שלושה. ולשער החצר, מסך עשרים אמה. תכלת וארגמן, ותולעת שני, ושש מושזר, מעשה רוקם, עמודיהם ארבעה, ואדניהם ארבעה. כל עמודי החצר סביב מחושקים כסף. וויהם כסף, ואדניהם נחושת. אורך החצר מאה ואמה, ורוחב חמישים בחמישים, וקומה חמש אמות שש מושזר.